Нічого тут не могло ані здивувати Неголиного арештанта, ані схвилювати. Тим не менше погляд, яким він зміряв нового співкамерника, був сповнений неприхованої поваги до новачка. Ще за годину неголений, цикнувши на якогось арештанта, відігнав його протилежний бік камери, а сам примостився біля Максима. Гнат без зайвих передмов простягнув він бойку суху міцну руку, яку той машинально потис. «Називають мене так. За паспортом я гнатюк, тільки паспорт людину не робить. Людину вчинки роблять, діла її значить». Максим напочинав розмови, розуміючи, не за тим неголений Гнат підсів до нього, аби просто згаїти час на пусті балачки. «Ти...» «Я так краєм вуха почув...» «Ще той баклан...» вів далі Гнат. «Краєм другого вуха почув...» «Ти хороший вчинок зробив...» «Погонів до печінок дістав...» «Вони тобі самі це сказали...» поцікавився Бойко. «Не знаю...» «За кого ти мене маєш, Салабон?» «Але якщо...» Зараз скаже, що я, ментівська квочка, відірву бейці. За такі слова це ще по-християнськи. Максим вирішив краще мовчати і слухати. І фарами своїми мене не просвічуй, додав неголений Гнат. «Все гразд, що ти зробив ментам, не знаю і знати не хочу, але вони на тебе злі» значить нормальні люди з тобою дружити будуть. Слухай далі. Я до кінця дня звідси вийду. Третя доба затримання якраз закінчиться. За ці три доби вони нічого на мене не нарили, випускати треба, закон. Здається мені, тобі з волі допомога потрібна. Припустімо, промовив Максим. Кажи номер. Вийду дзенькну, кому треба. Привіт передам. Чим я ризикую, подумав Бойко. Скажімо, шалига хоче знати, з ким я шукатиму зв'язку. Так я ж не кримінальник. Всі мої можливі контакти йому точно вже відомі. Чи можуть бути відомі за охоти? Отже, я нікого не підставлю. Тим більше, що я не збираюся називати... Цьому Гнату чийсь інший телефон, крім Ірчиного. Ні, старий – це не пастка, це шанс. Скільки? – запитав коротко. Я не заробляти прийшов. У Тоні Гната бренькнула образа. Ти щось таке ментам там зробив, від чого їм погано? Їм погано? Мені? Хорошо. Вони мої вороги. Ворог мого ворога – мій друг. Кажи телефон. Не думай про погани. Запам'ятаєш? На раз, два, три. Від телефонних дзвінків і рабойко за цей день утомилася. Але всякий раз хапала трубку, чекаючи раптом озветься без сліду зниклий чоловік. Та всякий раз це було або Сєва присяжний, або Костя Бабкін яким вона розказала про пригоду ще в день і які тепер регулярно дзвонили їй, аби обмінятися новинами Власне, новин як таких не було Обоє Максимових приятелів активно долучилися до розшуку За їхніми словами, підключили навіть їхнього шефа Рога з його можливостями Тільки результат лишився нульовим Відомостей про місце перебування її чоловіка до пізнього вечора так і не з'явилося. Та близько дев'ятої, коли Ірина втратила будь-яку надію, озвалася мобілка. На дисплеї висвітився незнайомий номер, а на її «так слухаю» відповів незнайомий чоловічий голос. Уже за годину по тому, як Ірина поговорила з незнайомцем, із таксі, яке зупинилося біля районного відділення міліції, вийшло неземне створіння. Принаймні так здалося черговим міліціонерам. Стіни казенної установи бачили всяке, окрім ефектної доглянутої білявки, нафарбованої, може, і надмірно, як на смак цивільного товариства, проте на смак працівників, української міліції в самий раз. біле волосся з платиновим відтінком лежало на майже оголених плечах, рівно засмаглих та ідеально круглих, ноги, несухі цурпалки, а в міру повні та картинно струнки робили ще стрункішими туфлі на тонкому, високому підборі. А смілива Міні-спідниця, як на смак глядачів, взагалі виявилася тут зайвою. Офіцери та сержанти, які стали свідками появи цього божества, не знали, до чого прикипати очима до нижнього краю спідниці чи до сміливого, навіть, хуліганського декольте. Причому груди під майже прозорою ковтиною нічого не підтримувало. Вони нахабно Напинали матерію. Команди не було. Всі, хто сидів у черговій частині о цій вечірній порі, дружно підвелися на зустріч відвідувачці. «Препрошую, панове офіцери, я туди потрапила. Це міліція?» Поцікавилася гостя. «Міліція?» – промукав черговий з погонами старшого лейтенанта. «Тоді...» Я до вас, міліція. Гостя підійшла зовсім близько, і від доступності цих ніг і цих грудей всі глядачі остаточно втратили мову. Мені сказали, що десь тут мій чоловік у тюрмі сидить. Цікаво. В кого з наших вурок така ляля -ля жінка, подумав старший лейтенант, а вголос промовив. У нас не тюрма взагалі-то, і не стримався. Кому це так щастить із дружиною? Подивіться, Бойко, Максим, просто відповіла гостя і повіла плечами, так що груди, мимоволі, настовбучилися ще більше. Але Іра навіть уявити не могла, що прізвище її чоловіка, сказане тут у голос трошки приведе шокованих її ефективною появою міліціонерів до тями. Тим не менше вона з урахуванням почутого від незнайомця, який назвався Гнатом, обрала правильну тактику поведінки. У черговій частині насторожилися, проте виконувати суворі інструкції майора з главку і брехати ці гості, що таких затриманих тут нема, Теж ніхто не наважився».